بسم اللہ الرحمن الرحیم و غالب و سبب خراب البلدان شاہ سے بھیو ذکر دل اعمال زورا چه آغا پو خار کې چه کمدنو جزوی نقصانات راولی چوکو منی عمل چې وشی نو جزوی نقصان سشی راشی بیا ککل له ناف لی مفي ده چې خار کې کولسهسب کار دریم نمبر کې زی کار کوي سببونه سباب د خرابې عامما چې پهغې سره خاار کې اومومي خرابالې را ځي او روان نقصان سي کمندونو ډیر راضي عمومي طريقي سره راضي <تصفح> ان قران كريم کې وای فالاولا کان من القرور من قبلكم من اهلك اولوبقيه ان هون عن الفساد چې په دې خاريو کې چې کمندنو اولوبقيه اقل من خلق نو چې الله رب بول زت چې کمدننو هغه خاونه چې کمدنو تبا په هغې کې تباي چې کمدننو ځکه راغلی وه چې اولووبقي یا معې هغ عنې فاد نو اوس هغه فاد چې هغه چې کمنو او حلاکت حالاقات راوللي شاې هغې دوه لنډ دغه ز کار کوي دوسې زونه داسې دي چې دا, دا عمومي فساد راولي یو بیت المال او د خزانه غلط استعمال چې د ملک خزانوي د ملک مالوي هغه په غلطه طریقه باندې چې کمندو استعمالي چکم مکان بادشاہانو د غي سیرت ت بندو ګوري او تاریخ د غي وګوري نو ډیر زیات چې کوم دونو غي پدی کې ډیر زیات احتیاط کړي هر اجتماعی مال چې وی اجتماعي اموال د غی غیر زمدارانه استعمال سره چې کومونو فساد راځي که کا د ملک بیت المال له او غو په غلطه طریقه باندې استعمال شنو ملک کې فساد راځي او کچ ته یوي ادارې او داغي چې کمندنو اجتماعي مال وي او غو په غلطه طریقه استعماللږي او غي اداره کې خراب ته او فساد چې کمندنو راځي نو اجتماعي او مالو کې انتهايي زیات چې کمندنو احتیاط پکار دي نو شاه صاحب دا ذکر کوي د خپل وخت مطابق او د خپل دور مطابق د خپل حالقی او د ماحول مطابق شااسب دغې زنې ستونه کار کوي چې غلط استعمال دی صحیح ده که نه نور په اوس وخت کې نو لکه سړی نه دا سی حساب کتاب دی چې د ملک خزانانه و لکه پیسې و را شيو بیا لکه غې ملک نه او دغه کې چېې شي که نه د ملک امادنای ومي د هر ملک چې کم خپلی شو وي اماده وي هغه امادنای په سبانې شیو شي او دغه اوونه چې بس اما نه دا خلکوار کېږی اوس خو هر پېنه کال پس و کې او غ پهې مړيږ او مورنا نور الحق صبرستم چې رحمه الله و تعالی هغه فرمایل چې ماده شو قران اوريدي وو درس کې وی دا دا در دا خودو خودو خودو وی چې پاکستان چې کمونو د غوخه ډک اډو کې دی او سياسيان سپیری لګيالي په وې چې دا خبرو کړ په موږ کمونو سويخته اوریدل چې خدای پاک دې خوري غړ ټکل ټکل کول کوتا په سپورنس نسبات کړي لکه چې په ګیارنګ خلکو لمه بګیوم ورنګ بګیو په وخت یې دوسر زمنګ دا په دې خبره تجربه نو پینځه کال apparatus څنګه د نووسنی نیويزي او غم مړی کی به پینځه کال apparatus نه شي شاهسب یو د ذکر کړي لړن مونږ ته نتابي روکو چې د بیت المال غلط استعمال وي شاهسب ذکر کړي عوام باندې مال ظلم د بادشاہانو تراب نچونکې دا لازم را ده سره چې کله بادشاہان ترپو شروع کی او هغوی چې کم نه نو شروع کی د هغې سره به خزانهته شي نو چې خزانهته شيږي نو بیا به خزانه ډاکول غواړي نو خزانه ډکو بسسه طرریقي د خزانې ډکولو ب دا طرقي چې داوا ظالمانانه ټکسونهسه کې او لګې جاابرانانه ټیکسونه و پ لګي هغې د وجه نه چې کم بیا خزانه ځانه ډکئ غغ ټیکسونو د وژنې کمرمل کې خرابتي اراضي مالی ظلم نه مالی کرپشن نه په مختلفو طریقو سره ځکه کمر به د خلکو نه پیسې اخلي نو بیا تاجران شو کارخانه شو په شو شو بار چا باندې کمندونو مختلف طریقې سره ټیکسو نه نه بیا یا اجازه کمندونو بغاوت ته تیار شي چې منګ د ملک نه سکه بغاوت کوو او یا تجارتونه متاثره شي چې بس چه منگه چه کمدنو تجاره تونه نو شکاوله تو شاست دادوا سببونه چې کمدنو ذکر کئی و غالب و سببی خراب البلدان فی حضر زمانه شیعانه او غالب سببونه چه کمدنو دو خرابیدلو د کل خارونو په هذا ځمانه شي ان پدې دور کې دوه دي وي احدهما تذیقهما علی بیت المال تذیق را اوستل تانگیر اوستل به بیت المال باندې د تذیق صورت سره به ان اعطاءد التقسب بالاخذ منه چې دې چې کمنو زاله د پیسو ګټلو عادت او ګرځي د بیت المال ناغستل بس ان دې ځانه او د بیت المال په منځ کې اتحاد ثابت کی چې زه سېمه د بيت المال نه پاره مو بيت المال زمال لپاره علي انهم من الغزات په دې طریقه باندې چې به اي يعتادوا التكسب بالاخذ من البيت المال چې بيت المال نه د اخذ عادت شي په سې طریقه علي انهم من الغزات ير من غازيان من سچو غزا موږ سره کوو په بل بيت المال ځان دراوکي یو توجيه ده چې انهم من الغزات دیمه توجيه او من العول الذيين هم حق فيم د منغول ببي المال الك شت منغ ول ما يدو ولما ووزفه په چاوه فبي الملو وهته ولما و فبي الملو خو خونو سوول ماته نغې زنان صبيكي دا من الول ما الذينه حق فيهم درمةته درمة اووجي دبي المال نه ده او من اللينه جرت عادت الملوك بسلتهم یاده دها کسانو ندی ده چې جاری شوه د عادت د بادشاهانو بسلتهم یره مونږ لاسیم بادشاه راکېدل که د بادشاه دغه چې کمندنو خوې د غشانت دی چې مونږ سره تعاون کئ ځکه مونږ د خلکو نه یو چې مونږ د بادشاه د تعاون حقدار یو لکه غسوقتي کزوهاد مخنقه او مونږ دغه دغه مونږ خو ناس دغه یوه بیت المال نسوق مغلو شایران د ملک دغه کو دفاع او بو وجه من الوجوه التقدي یا چې کم دنو په یو طریقه د طریقې د کسب سوال خړواله راولي سوالونه کوي او یکون العمده عندهم هو التقصد دون القيام بالمصلحه و یکون العمده عندهم دضيف نسبه نه د یو ډیر غټه خبره ده چې د بیت المال نه به څه سکړي حاصل وکړي د تقصبه حصول له بیت المال نه اغیدیت تا د دې د توجوه نکي چې راه مصلحت عامه او فایده عامه د قوم او د انسانیت او د مسلمان فایده پسه کړي دي د نوګوري کو سره خپل ځان سكي پوره کي مقصد د تکسب دي بس دا غي په نس باندې غلط شري فیدخل قوم على قوم نفعونغسون عليهم ويصيرون كلنا للمدينه ورځي چې کم نه زني په زونو باندې نو فاینا قصون علیهم ژوند خړکې دی لا ویسرونه کلن علی المدینه او دی په خرابه نیبوت شي بیا چې کمدنو برداشت کول ګران شي دا یو خ... د خرابو اړتیا را وسان دویم چې کمندنو دویم چې کمندنو زکرکی ضرب زرای به ثقيله علی السرعه مناسب ټکسونه ځنې چې کمدنو د او نوایب چې دی هغه فرقه ذکر کړي دی او شریعت ذکر کړي دی چې ځنې طریقې سره چې کمندنو راکوسيو لار عام جوړي او داغي چې کمندنو سو مداخلو کونسم دغه واخلې چېر د دې لپاره جديد لپاره جوړو خلک او حکومت سره ضرورت پړن نشته یا دغه جوړي پل جوړي بس نوړي ځنې یو څونه چې کمندنو شریعت داغي جواز سره کړی دی ور دی اوس لکه زیات ټیکسونه او بیا یو په ک کم جاییز دی نو هغه را کې لکه شر چې پوری لي که نه د غېم دی زیاتسه کوي اخلی ډ ډر ټیونه اخلی او دویم چې کم نهنو چې کم نه جاییس ټیغا اخلی اوس لکه زمو په پاکستان کې چې خواځې نو سر ټی دی لکه لله ټیکس دی او سو ټیکس دی او هر س با دی که دوکان کوو ټکس دی که کارخانه جوړه نو څه ده ټیکس ده فل زمیداره فصل له وکړو ته ما کو خرڅه پغې کې څه ده ټیکس ده چې بجلی ده پغې کې څه ده ټیکس ده ګیس ده پغې کې ټیکس ده یو دې خرچ کړل ده د برونو ښکاسانو څخه خبره کولی شي په 1000 روپیا په چا بیلی نو په 2000 روپیا بیل دی دا بقایې 1000 روپیا چې کمونه دا چارچز دي نه ټیکس نه چ کوم خرچه کم کړل د دغه په سلور او مرداغه په درې مربطه باندې به لازم خلک نه کې نه لګا ضرب زراعی بسقیلت علی الزرع تجار. مقررول د ټیکسونو درانو درانو په زمیدارانو باندې په تاجرانو باندې په کسبګرو باندې ول متحرفه په کسبګرو باندې او تشدید علیهم او په دې باندې سختی کولو حته یوزي الی اجحاء فی و واستسالهم تردی دا مفزی شي آغا خلکو تا چه کم خلک د حکومت خیرخوا بی، متابعین بی، ینی خلک وي و آغی چه کم دنو دا غی اجحاف را شی، ینی آغی وی آغی ختم شی، بس بیا چه کم دنو اریو، و یه په اس پا غواړي برابر رول گواڑی، و استعصالی هم و دا غی پا مخلصین خلک، متابع خلک، تابدار خلک چې کم دنو آغا ختم شی، و الى تمنعی و لباس شد بل طرف ته چې کمنو او له تم داموسی شي چې کمو تممن نو ته ولی ب شدیدین و بغې هم د خاوندانو د جګ سخص او بغاوت د دی ته هغې ته چې یاره دا اوس دد نه بچ کوو او په کومه طریقه چې کمو بغاوت کو بس دا سوچونه شروع شي ای تصلح ما تتسلو حمدين نه ته بلجیبایت لسیره په ل کې کسې چې کمو د مدی او د خااراصللا کېږي که نه ډیررو ټکسونو ته ظالمانه ټکسنوو ته ضرور ته نشته دی دا اوس پټرول پمپې دي که د لیو پامته پههغیبانې ټکس دی وقام تهلحاف ه ته ب قدرې ضروره م دغه لږونته کې پولیسپې هم کار کېږي لکه خبر باندې پونو شو په لږ په لږ پولیس پې کار کېږي په لږ فوجبانې کار کېږي نو دومره ډیررته ساجتي و وای قامت ته الحافظه ته ب قدرې ضروره د اوس لګ وبخاري نه ټیکس د دې د بارالي کنه ټیکسونه د دې د بارالي چې تاسو مونږه سکو حفاظت کوټ تاسو مونږه حفاظت کوته او تاسو مونږه شرطه مقرره دا مقرره کړي دا مقرره کړي زغی د پرموږه تاسو نه ټیکس نالو د وی وه چې لکه په لک ټکس باندېم دا کار کیږي څو کېداران چې ډیر مقررهن لک سکه مقرره په لګ باندېم کار کیږي او ډیرو د ساجو تیجه زالمانه ټیکسونه کوي فال تنبه به اهلو زمانې شا خپل دور کې چېکر کوې د دی دور نه نو خبره فال تنبه بهلو زمانې ل حاضې نوکته خبردار دی چې چې کمنو د دی ور د خلک د دی نوکتې ته او دی ته دی چې کمدننو کی د سیاستې مدینه کی او لومبا خبره چې کمدننو هغهه داوه سیاست مدی نه کې چې سر بااممو کاره شاسو بيد اقامت د سنت عادله لپاره اقامت د شاده لپاره سنت عادله لپاره دیو سربره ضرورت که هر سړی وي د انصاف قائمو ما نو دا وګرانوم شيو مبذيبه شي په ساته ځکه سوک د خبره نه برداشت کای او نو وڑی او بل هر سړی چې کمزور نه انصافی وي سوګ ځان تب انصاف نه وي راغې لپاره چې کمونه یو سربره پکارو <تصانًا> <تصان شاخې بیلوی چې هغه سربره دورې چې د اجماع د اهل الحل و العقد باندې شي و شي چې اهل حل و العقد دا غو دا غو کې انتخابو کې اوس دا ذکر کوي چې شا څې چې د هغه سربره مملکت د لپاره کوم مقررې دا سربره چې د مملکت د لپاره کوم سکیږي مقررېږي د هغه سربره چې دا سربره نو دا به کوم دنو څنګه وي دا سربراچی مقرر شي نو د دبه څه او صافي څه اخلاق وي څه حدات پوی دو ان دا اهل الحل ولقد یو سړی مختار کوي نو اې د دې د انتخاب به سم معیار وي او کنده د دې د انتخاب به سم معیار وي یو د خلقو د انتخاب معیار دی قرانه کریم دوه قسم انتخاب ذکر کړی دی یو انتخاب د عوامو دی او بل انتخاب د الله دی انتخاب د عوامو د غي معیار غټي دوه خبري وي یو چې کمدنو نسب او د مال خلق چې کمدنو یا مالدار منتقب کی یا نسبدار منتقب کی چې لکه دا نسب نو د ټبر ډیر دی د خلق ډیر دی نږدې داګه چې کمندونو منتخب کوي او یا چې کمندونو ورسره مال ډیر دي مالدار سګي منتخب کوي او د قرآني انتخاب معیار چې کمندونو اغا دوه خبرې دي علم او جسم علم کې چې کمندونو قابلیت ته قابلیت ته چې لکه کوم سیسد پاره یو سړې مقرريږي نو په دی دي پوئېږي بال کې د سګي پوئگی دا غي او په یو دا غي چې کوم نه نو دا فا دا غش زونه زاره سي زونه دا ټول به چې کوم نه ده تاسو وی مطلب دا چې کم او حدې د پاره او د کم سیس د پاره کم کمس منتخب کول شي نو دا اره سي پویا وبد د کی او دوی ما دا چې دا غي د ادا کول او همت تبو کې هم بدنی استعداد او قوت هغه به دوم روي چې د دې چکمونو هغه واه ځماداری سرتاسکي ورسې دا د الهي انتخاب معیاردې دا الله دی انتخاب معیاردې د شرعي انتخاب ش هغه چکمونو علم نه او جسم نه شاته په دی باب بصیرت الملوک کې دا علم او جسم لوګونته کې تفصيلي کوي بس او بدور بازیګه کې شاسيب وو او اوصاف ذکر کړي د بادشاہ د پاره چې کوم نن وو او اوصاف ذکر کړي اګه مسلمانانو سربراوي امام المدينه امير المدينه گورنر وي د هغه د پاره دا اوصاف وکړ دي دا, دا شاسيب لا شریخ خبره نه ذکر کړي شریخ خبره شاسيب د خلافت پانه چې کوم ننو مستقل باب قائمه چکال دئوز داسیزینو بیا برور دا وئ چې اقل دا وئ چې را لکه د خلق د په یو دین باندې ویو طریقه باندې دی وی بیا وئ چې دا دین دی دې طریقه بری په خپل مقرری دا دی په خپل نشي مقرری خامخرد د پاره وئ په کار د بیا د وئ د پاره خلق په کار د نبوت لبلر دا ست ده په طریقه طریق روان دی چې ګل بیا د خپل باګونه قائمه لکه د شرعیت پانه موجوده د خلافت باب قائمه خنه او دې ده کې سره په د عمر او چې د خار دې د خان تنظیم دغه شانت په کار دین یو هغه ور لا په کار دین مخکینه چې شریعت دې ذکر کړي چې دا د عقل یو تقاضا ده خو شریعت پکی نو وه هم او د خوایشاتونه جدا کړلوغه عقلیات او روحانیات چې کمونه پرې خوللو او 14 برس ته ذکر کړي د خلافت په باب کې و بیا ورستو جدا وروړي بابو سیرت الملوک کی شاسبو دو بودور بازغا کی وو او صاف ذکر کی او دیزا کی چه تفصیلی کائی تقریبا سا سوار لسو پورے او صاف شے کمدنو ذکر کی خو دادا دی دا دا دو قرآن کریم کی چې دو ٹکی راغلی دی علم او جسم بس داغی چه کمدنو تشرید داغی دا تشرید دا. ناغا چه کمدنو شاسب ذکر کی بابو سیرت الملوک